الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم وعلى تسليم الكثير الله جل و الله فالانداروهم وتمبرتين ديم دفع لكركم نفضاتت بكيمة الله چوفر بمحمدين صلى الله عليه وسلم بفاميلة تيخ شوقت ذات جزاة شنجيك نروح نتورة دين دين فونتك سيبوت تدر الله ذر Në takimin e kaluar, kemi filluar me një cikl të ri ligjeratash pas në madhët Sabahut dhe kemi përmendur se ullëthimi jonë në këtë cikl të tjetë në shëqëri me librin e iman Bukhariot Rahimullah që quëtë edhebë lëmufrat. Kemi thënë se kjoj libër fletë për edukatën, për mirësiljen, si duhet të formuat një besimtarë, si duhet të sielje ati kërshitë të tjerëve, ku Imam Bukhariu Rahimullah ka përmledh hadithë që flasim për këtë temë, duke i ndarë në kapitut të nërëshëm. Për librin dhe temat libri dhe të të lasim, mishallah, njërë më të veçant, ku do të bëjmë një njoftim për librin, mirë po, para të të kalim të këtë libri dhe të lasim për autor një librit. Si kusht e kam përmendur autorin e librit Imam Buhariu rahimullah. Një emër shumë i njohur, një emër i përhapi kur gjatë historisë islame, një njerëz i cili ka lënë gjurmë të pashlyeshme dhe ka dhënë kontribut më të vërtetë marramendës në Islam. Kush është Imam Buhariu? Imam Buhariu rahimullah, Ebu Ahmed Muhammad ibn Ismail e kamë në Muhammed, nërso babaj ti e kamë në Ismail. E Bukhari, Bukhari që njëtë me këtë nofëk, me këtë emën e Bukhari, është emën i qytetit e ti, Bukhara, që në hartën e sotë shmejbije me konë në Uzbekistan. Do kalind, në kalindë në pjesën që e qëtërë të mërërra e nëherë, lume që ka nda, pjesën dëmohan e botës arabe, me këtë pjesën tjetër që është zgjeruar pastaj, shtetë islam në kohërët e hershme. Nga si këtë pjesë, që së të shë njohërës i Uzbekistani, Azerbejgjani, këto shtetet e njohëra, jenë shliruar dhe ka ju islamit ata nga kohë e omerit r.a. të alanhu, heret apo. Në atë kohë është shtri islamin atë pjesë apo. Dhe për asë pjesë e kanë dalë djetarë të maj, njërë që kanë lanë me të vërtetë gjurë dhe kanë bëhë histori të mirë në islam. E prekës e pjesë është Imam Bukhariu Rahimullah. Imam Bukhariu kalin në vitin 194. Dhe ndikon në shikën në tretë hijri. Në shikën në tretë hijri kalindro. kalin në rrë. Kalin një familje të devëshme, ku babajti Ismaili, ka çënieri devocion po ka çën dietari hadithe gjithashtu. Ka çën nga transmetuesit e besueshëm të haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka mësu të dietart një orë, sikurse Imam Maliku rahimuhullah, Malik ibn Anas, e tani një orë e ka shoqëruar gjithashtu Abdullah ibn Mubarakun, dietarin një orë dhe devocion e kështu me radhë. Prandaj po më thii ka çën gjithashtu njëri që është marr me dije, njëri devocion, njëri një orë Mirë po, ka vdekë Rahmetullalej kër Iman Bukhariu ka qenë shumë i vogëlë, nuk ka pas rastë i me, me apo e taku me e pa babën që është duhet. E kërë ka vdekë baba Iman Bukhariu të Rahimullah në përkujdej se ka marë nona ati, një nën e dhevëtshme, njën e përkushtuar, një nën mëdë vërtej që ka dhenë një kontribut të madhë në edukim dhe në formim në Iman Bukhariu të Rahimullah. Imam Bukhari u të nderuar vëllazër në vogël kur ka qenë i vogël, edhe pa i mbush 10 vite, i vogël ka qenë, është sprovë një sprovë e madhe. Si pasoj e një smuni që ka pas, është zërvu. I kanë humb syt. Dhe subhanallahu nga kjo sprovë është mërzit nëna vetë shumë. Nga se burri ka humb ta shumë djali rish po vërbuohet ajo ka llogarit që ky djalë do bëhet dietar te studija hapove të, të babës vet tash ky verbë me ka kundër është pengesë e madhe kë drejtim është murdhit shumë ka çajit por është fal natën gjatë ka bëu Allahu dua shumë shumë i ka bëu Allahu do që Allahu xhelal xelalu djalit son mia kthy të pomrit më shruj djalën e saj e kë dua ka shquar edhe me lot lotënonës Sin qerta lëtë pastërta, me njëtë pastërt. Dhe i sa një natë, përmendet në libat e historisë, të smetimet e sakta, e ka pa në ndër nona, nona iman Bukhariut, e ka pa Ibrahimin Ali Hisam. Në ndër ka pa Ibrahimin Ali Hisam. I cili ka ardë, në ndër i ka thonë, mos u mërzit për sëpërvën që të ka godit. Nga se Allahu Gjella Gjellalu hu, jo shqpgj lutjeve tua dhe djali tani ka kthy shikimin. Kjo ondër po shaq. Kurozu piju me të nga gëzim me piandës ka vraput djali i saj kur ka pa djali i saj po shaq. Ne ka kriu Allah gjë dora shikimin apo. Ai më boheri tremul dhe është i ky prap shikimi pasi ka humbur një herë apo. Dhe pra asaj kohe e ka marr dhe ka shëtitë nëpër derse. Lëmat në atë vakth xhallard kanë pa msimin në xhamia, ku ka shpjegu Hadith, e ka shpjegu, Koran, e kështë më rrath. Dhe, nona ti është e e që është për kujdes, për te. E këmë e kuptën dhe në rrëdhezër, roli i madhë që ka prindi nona në formin e fëmijët vetë. Be që në ishtë nona, ka shumë ka djetarë që ju ka më vdikë babalartë heret, po nona ti ka në marë përsi për edukimin e tyre dhe janë bëjtë djetarët më jepër. Nga ta është imam Maliku, imam Shafio, Rahimullah Edhe tash maji Sofiane Thauri, Sheikh Imam Bukhari, kur ndar roli i gruas në Islam është roli i madh. Islami ka von hapësirë të madhe gruas në këtë aspekt. Ka pas ka pas grad dietare. Ka pas grocë, domthon kan don kontribut të madh. E që padyshim se eh këtu janë disa shembull. Prandaj Pa të keqështë shëtë shpeshërë kërë flitet për rolën e gruës, flitet për dalën një e saj nështa, për do aspektet saktora që nuk më hodë do bjenë ato, mirë po minimizot roli i saj edukativ, minimizot roli i saj në shtëpinë e saj, kontro si një laj, si një laj, e, izolimi, prapometurie, këtë i qëfarë të të tërë, Se gryen mbetet në shtëpi me eduko fëmijët e saj. Shtëpia nuk është nuk është burg. Shtëpia nuk është vend do të thonë ikac. Nëse shfitzohet si duhet, nëse po do si duhet. Shikoj çfarë kontributi ka luajë në Imam Buhariut. Buhari ka vol libër që realisht e ka përmbledh hadithe pejgamberit, do të, të, të, të klasohen për ta. Eshtë që krejt ummeti islam Kres ku, e kua e sët, e din kja met, e mësojnë në fin e pastor nga libën i Bukhariut. Kush ka qenë seve për tërë këtë arritje? Në nënë e tijë, e përë. Qfarë dë punë e tjetër me pabonë nënë e tijë? Nuk është e me pasë mësi maritë këtë sukcesa, fërë. Së këshë me pasë mësi. Përndaj, i rulli edukativ, i formimit, edukimit të fmive, është të patyshe mërani pa më hushum, dhe i pacenushum, dhe � Në duhet me menu se mbetja në shtëpi është të robni, se mbetja me edukim në fmive është qështje, dhe me thonë, e metë, është mangësi, është dopsi. Nërgë asoj, nërgë asoj. Normalisht, duhet me, duhet me inkuraju edhe shkollimin, duhet me inkuraju edhe integrimin shëqin. Gjitha këtu, mirë po, pa e linë anash edukim në fmive. E se dalja jashtë të shtëpisë, në dëm të fmive, që pa të shumë qështë që duhet rrëshqëtuar, sa ja vlenë a nuk ja vlenë. Pandaj, shukojmë së të përshambullë nështë kemi një loj integrimin shëqëri, e që pa të shumë nuk duhet më huar, aty ku ku, ku ka mëndësi, aty ku i ta kanë, aty ku duhet. Mirë po, ku ti imbetë fëmija? Imbeten televizioneve, portaleve, imbeten, telefonave të manqë që ta ditin me ta kalinkohen, kush i formon, kush edukan? Edukan dore e hujë komplet, e që shpesherët dores gjatur, e qëllimt, me e prishrinin, me e degeneru, me i debju nga rrugadur, e kështë më ratë. Përndaj, mbrajtës të këtëre projekteve degeneruse, shkatëruse, mbrajtës të fmive, edukatorët të tyre, formuas për të ardhmen Jënë nëtë, jënë gratë. Pa e muarë dhe rolën e burëve dhe të babës, pa të shimë. Ipone e sinës, veqenë në moshët e hershme, në në korëllë të pasë e venësushme. Korëllë të pasë e venësushme. A shke kërën që ka morë? Burën se ka pasë, e për të e ka marënë dialën e ka qëtë në gjemi, e ka qëtë në shkolla. Në atë këtë që fa kanë qënë shkollat. Ziman Bukarira, i mëllatë në moshët e hershme, e kam e kam su koronën përmandsh, hefz. Pastaj, kur ka kry hefz, në e kamara ka qëtë e firën hoqët edhe dhe dhe të jetën, duke është e ditë. Prej dërës e ndërës, prej hoqën hoqë, nërën e tje, po. Dhe Tejman Bukhari, Raimullah është vrejt që në moshtë në erëshme, një aftësi e jash zë kënëshme, e të mbajturit mundë. Edhe një inteligenc e rallë, që se kanë pasë fmitë e rëndëm të asaj kohë. Përëndaj, imam Bukhariu, rahimullatë, nërru, lëzër, po flasë me të rëzmirim të sakta, që djetarit i ka nëshënohet në liba e të tyre, që është për cilë gjeneratë për gjeneratë, në për libra, me dëshmitarë të shumët, imam Bukhariu ka qenë, me dëvërtetë, dë në bërën, qudi, në mbamendje, përmendësh, thuhet që përmendet në tërësmim të sakta të si kërështë e seka se veç kërë e ka pa një fletë e ka majhë të mena përmën. Veç kërë e ka pa e ka majhë të mena përmën. Ska pasën me lezu si kërëna dy sere, dy reshtët e partët, dy reshtët e dy, ta një... Qështu mësoj njerës dhe kërë njerështë? Ja, i veç se e ka qështu njerështë e ka majhë të mena përmën. Bele njerështë me tose ka qenë i derështë të hox E dhe ka që të mësusë. Pas taj, kërë ka përti derësë në shtë habijit apo. Qysha ka mojtë men të terin. Dhe pas taj, i ka obligu në zanset i e shoktë ti që ka pasë derësët, që fletorët që ata kanë shkrujt me i përmirësu me Hefzën e Bukhariot. Jo e kunder ta. Dhe koneshtë, që beshe së komajtë men qysha ke shkrujti, dhe koneshtë na e përmirësoj me shkrimin. Jo, ata e ka përmirësu shkrimin me mendin e, Bukhariut Rahimullah A që ka që një forë të asë Rahmetullahi Lehevë E pas taj Në mosh në herëshme O në anës si ka mosh dhutër më djetë Ose të ofër pësë mëjtë dhe në të smetime Nona e merë me shku në hajj A i me non në vetë Edhe me vlanëti Ahmedin La i vetë ka që në majmasi iman Bukhariut Nisë në me shku në hajj E kër shku në hajjj Atëherë krynë haqën, këthejhet nona Bukhariot me blau në madhë, iman Bukhariot mbetet në meke, me kërku dhije, të ka qenë djetarë të mblaj, ku në matë të hadithit, mbetet vetë i ri njëkorë në meke, pasaj shkanë medinë, edhe medinë rënë, e një kohë mërdhija të. Ta në kohën e kalunë në gjami të pegamberit, sallallahu aleyhi sallam. Ma dhije, e ndë e pa i mbush 20 vjetë e ka shkrujë të libën e parë. Kur të libën e parë, në libër poezi, vijërshash, apo një libër, tjojo, a libër i ka sot, do mund ofrë 10 volume, i madhësht, të fërë. është që e teori Hulkebir, libër që fletë për mira të rësmetus, njerë që kanë për cilë, të po. Iman Bukariu ka shku për biografiës në kush kanë qenë. Nga se kjo është nga shkenës atë më të vajtë, e veçanda që i ka islami, gjdo njeri që ka përcil hadithën nga peygamberi sër al-Sellem, ka bodi që ka shenu, ku shësht, ku ka kar, ku ka qen, asështë i besushum, asështë i besushum, dhe më më bëkariur e më da thot, për gjdo njeri që të një liber që i kushu, kam rëfi me shumë që kam e ka dhu, po thot, i shështë zgahtë liberi, a i shështë zgahtë bëll, për sa ka pasë kënjë në kokën e ti, end e pajmush 20 vjetëm. Pas të e ka fërdu me dje, dhe kam su, dhe në thotë, jëm ull, në dy guj, të hoqëllarë që kam su, për mi, 1.080 hoqëllarë avta. A ku përtoni? 1.080 i ka vizitu me marrë nga da hadith në përgambirit a.s. njëse mërë hartë në ullëtimit i mënë Bukhariut, si ka ullëtuaj, më marë hadithë prej Bukharës e ka shku pas taj në Bagdad, e nga Bagdati ka shku në Mekë, nga Mekë, nga Medinja, nga Medinja. Nuk ka le vizë dhe për kejtë shetë në Islam, nuk ka pas mundësi me ndëgju për një njëri që dinë hadith, e që se si kam syrë ati Bukhariu Rahim e Allah. Sa që thuet, edhe ka qepa kërigëraz, kuptimin e mares nuk ka marë për gjithë kujtë aftën. Pak me bu me pasë, Së është i sigurët kalon, e kalonë, e kalonë. Dalojnë me marë për njerit dërstë për zetë shumë, edhe ma për, për i dikujtë hadithën e për i gamberit aresën, për atë kohë kone qërë të janë dishme. Nga se hadithët janë thonë, janë tërzmetu kërësishë gojë areshtë, dhe e si janë shumënë për libra. Ta shudasht ajtë të tërzmetu, të si e huqja që e merë për të hadithën, me konë bëjgjë i sigurët. E kë a është i fort mabendje, për kërmata dhe me njësi mace tjera, interesanta. Nga këtu njësi mace kanë qenë dhe disa, kanë njëre shumë, shumë të holla, si kurse që i ka po dhe ima në Bukhariu Rehimolla. Për shambull, ka shku njërë të njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njër Se po em, po josh ton kofshën e jush, ti, kalën apo devën, hallam çka ka pas, me një kovë çbrast, 15 sekonda diçka të. Kofra shkon pas ushqimeve. E ka pasë dokën me mushme elb grunë, po çka do të qofë që kan dhon, edhe kofra kur ka pa ato, ka ka, ka ecë pasoj. Onë që më detyru më ecë, vetëm të caktum, për mas ushqimit apo. Po kë kët kofën që zakonisht e kanë mush tërëz e ka pasë zbrast. E ka honë, Bukhari, që ka e të bu? Ka honë, me, me detru, kofsh me ecë, nuk po ecë, dhe pësa është e zbrast, s'ka lidhë, dhe të, të, lidh, të, të veç me... A, ka honë, një ja. avë. Ka honë ti që e mashtën dheve në tonë, konë frikë mashtën dhe mua. Pa. Se ka marrë hadithin, ka shku avë. A, që përën që ku njerë mashtën rusë? Ka më të më kërë një sinqerë, ma ka honë, unë e hadithin ma marrë për tjesë guzaj, bërë. Që ka së kanë E kanë brojtë, kanë bojtë. Për dhej, nësat dhe të e kanë bojtë hartën e utimit Bukhariot, së ka othu, jenë mira kilometra. Ju qindre jenë mira kilometra, mira kilometra. Që ka othu Bukhariot e himullan, kamen deve, të shka pasi qka me qka me të të shka. Ka hekë rrugënse, ka bujtë, probleme, investimet dhe maja, gjitha këto përshekë, ka bojtë. Me im ledhë hadithë e, hadith e përgëmberit Alehi Suf. Të dhe kemi të mbledhën. Një gjithë sa i Bukhariot, është të dhe Shqipi për këthujim. E dhe kalibatia të adit për këthujim e të shkuar, Amir, po... Kosh? Kosh, për shambull, pëj njerëzve, e jep mundin edhe me shku me mërë dhe i konë për shambull. Pa, s'ka në goj, apë. Me një klikim, në dorë, në telefon e gjenë, në zbrat, apëton, e ki. Pa, dhe me qelë, s'krivo jasë më qënë rafë liben, ulen, qel, me në zinë Pana ata kam pagu shajtin, kam pagu shumë për me ardh theja që duhet të kam. E kam përsëritur shumë. Imam Buhariu, rahimehullahu tash, ka çë njëri veçanë specifik edhe në hadithe të pejgamberit, pa ndërshtëria dhe mbujaria dhe shumë tëra apo. Çka lënë shembull më të vërtet të pashlirshëm për një musliman të formuar e të kompletuar me udhëzimet e shpalljes. Pe ka vështirësi të gjone më dhafton mësh. Tu t'ku me s'pjegu, po. Po do më të regu që sa so ka qeni përkushtumë. Ma dje, e ka marë shumë sërjozishtë këtë qështja dhe ka qeni shumë precisë. Ka do në amni se kjo është njëri që e ka në bëmendin e fuqishme edhe shumë intelligentë. Edhe ka ndoshë më një bu një testë. Bagdadi na të ku, Bagdadi qizëroko që fatkeqësi zhbobunin trazigrave vendi, problemeve, vendi vë, parahatis. Apo na të ku ku në piqandër dunjos, ku vani madh, ku vani dijes, ku vani shkencës, ku vani kulturës, secivilizimit të kalizu. Ka ndosh me mundi test i Imam Buhariu rimeullah, me testuat të shom sa po dim këoper. Është detyor të hadith në atë vakti dhe to është e mërën me hadith, i kanë përzjedh dhëtë vetë, që i kanë ditë në hadithë. Edhe, sësë i si për të tjini ka pasë për dhe tyrë, me ija ledzuh imam Bukhariot ka dhëtë hadithë, sa buen krejtë, një qënë. Dhëtë vetë, ka dhëtë hadithë, një qënë hadithë. Po të nërëzë, në atë kohë hadithi nuk është ledzuhu, është hadithi e përë. Jo, jo, është lexuar dhe zinxhiri i transmetuesve. Kë përshëhem njënë filoni, nga filoni, ky filoni nga filoni, e ky nga filoni, nga ky sahabe, nga pejgamberi s.a.s. që ka zinxhirin atë. Nuk nuk s'është mjaftu me këta ditë, aditin, jo, as ta kanë gjejë atë. Tash ne themi direkt, ka thon pejgamberi s.a.s. le më thon direkt kanë thënë, përpara jo. Po doshmë tregu zinxhirin atë. Pe kujt e kanë marrë këta ditë? Ku e kanë gjetë këta ditë Kë atë? edhe peu gjevët shtrajeta ka qenë Senedi. Zinëgjiri i të të rësmetimit ka qenë s'aj në shtrajta, shumë me të qenti pjesë e trësmetimit ka qenë punë e madha. Pëton. E i kanë marë dhëtë, me thonë, talebë, po, ta kanë qenë njerë duhonë kompos dhije, edhe se zë dhe kanëar ka dhatë hadith. E në me e lezu Bukhario, mirë po, të rësmetu e sitë i kanë pshtjellë. Për shambullë, e kemi një hadith, edhe këtë hadith i ka tërzimdu të qëta 5 vetë, a po, e kemi një hadith i ka tërzimdu të 5 tjerë, a po, kuptani? Pa staj, këtë hadith të etërin, jën 3 për tërë përët e 2 për dytët. Tërzimduhës, tërzimë, ta. E kanë marë hadithet i kanë përzim sënetit, ta. Përsham, hadith në parë, e kanë vendus zinqinë hadith e tretë. Hadith e tretë e kanë vendus zinqinë hadith e dytë, e këtit Alla, ka më bëhëtë edhe. Parëlonë, një njerë me të përzi janë i ketë hu. Gjemi me të përzi, të që njërëz atë e vërë. Edhe në gjithë do adit që i ka njëzhu, Bukhari ka unë këta dit nuk e njënë amë. A to adit, adit që i ka tërshmetu Bukhari jo? Ka unë që u së minja. Ka unë të njënë. Ajka të talëbia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 më ranë kau asnjë nuk ka një nuk ka një nuk ka një. Qasuti i dytit nuk ka një 100 hadi dhe nuk ka nuk i një. Çfarë dietare këto spinja hditat apo? E ku ka qenë 100 kau tash përmend. I ku ka qenë sportet? Po në çfarë momentje? Ku na di dhe paçi që përmend ti? Apo është me kët zinxhir. E ke gabuar ti, nga se ky e ka këtu. Ka fillu me jo përmërsu një, ka një, e, një mahnita, ton. e ka një e dirë se ka artë një qëndë, jenë mahnita, më tonë. E ka më thunë djetarët asë i kohë, nuk është që dija, nuk është që dija, qështë e ka di qësh është, po qështë ka majt menë qërsë është, <të>, të me majt menë qësh është, qështë e ke majt menë, të e dinë qësh është, okej, okay. ama që do qërsësër që ke majt menë, më tonë. E sitë me ja përmërsu ka një e ka një, një Edhe ka ndonë, pëj pëj sa dhe tu t'i e ti ki jemnin, e mirë mu mënin fi l'hadith. Së të tit në ki, prisi besimtore në hadith. Dhe ndonë, si ti s'kamo në haditha. S'kasi ti eptër. Imam Bukhariur, rahimullam. Ma shikonjë dhe me qëke i kanë mohtë njerës, e qëfar test të kanë bojë, qëfar kvisa kanë bojë, me dje kër kanë pojës, dje, kër kanë pojës, një huri, qëfar gara bojën sa të atë. Ha? Shpar test të vohën apërë? Ta të ke të sesht apërë? Testë në shfrënim, në zhveshje, në dëgjenim. Testë të tila apërë, kush është ma? ma u testu njërin dhije? Qaj më u livduh me dalë njerës për jashtë? Hadëse është një shkencëtar për testoj me njerës për një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n nëse s'kam vlerë diares së dijes asu njerëzojnë, nuk paguhenas, nuk nderohen as. E kush nderohet? Allahu narrohet. Ataçi shpërndajnë degenerimin e shturjen e çka shikojnë, çka kthyen çka, atë që, ta që, ta këshyre, që ta... pa të certa. Ata fatke certa. Ne ne material se të lansojnë të shaut me çindra, mira klikime, miliona klikime. Për. Qëka ka në të më të rrëndë? Asë nuk ka dhije, asë nuk ka moral, asë nuk ka shkencë, asë nuk ka patriotizm, asë nuk ka dhëtari. Senës ka në të! Asë nuk ka dhëgjërim, ka unë bjebëtëm. Në që e njështë i përpërshqive? Nja, për para jo. Ja. Për para jo ka përpërshqive, para nështë, këjtë militë e dojtë të së kakë Bagdad. Ajde se uarë jëmë bëkëriju për jëtë e se e më dië në hadithë. E të bërënë sëtë në që është ima, pëtoni, Daj, të diqka, më testu dikoshe, ose me bëvoj hefës të Koranit, hafizat për testoj me apëtoni, sa vinë mi ka. Që kja është e që i ka daluhë, dhijam. Që që oftë, iman Bukhari Rehimullah. Kur ka shetit në të nëontë, i ka marrë dhijen, ka shu libra shumë nga libët matë njorat e ti është pa dushim libët i njor që quët Sahihul Bukhari ku ka përmledh 7.225 hadithe, nikon përra përseshtë me të përsejitura mi 7.000 hadithi ka përmledh të pejgamberit sallallahu sallamu hadithet sakta edhe këtë projekt ka qëtë madhë që sot është libëri ma isakt mas Koranit Kur'an e libr i më sakt. Skanta ndyshe. Libri i Allahut. Po libri më i sakt që ka përmbledh thëni e fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është Sahih Buhari. Çatë muslimanë, tash me të Buhariun, o kurio apo? O kurio mo. A më zbat kësaj se ka ka njerëz të shaqej, ka njerëz çelimqëqi, i ignorant që kanë folur për Buhariun, ka po kanë folur për librin e tij. Mir, po këtej ka shku e në të rejtë, pas sukses, ka met iman Bukhari o Rahimullah libri ti jepë. Ka shumë libë dhe ka shumë. Nga libë madhjur, është libë ti, Sahil Bukhari. Edhe libë që na pojë të rejtojmë, edhe dhe bëllë mufrat, që të të plasëm e për libë në një shallën talbë. Për libën Sahil Bukhari, në në vëzër, gjashtë të mëtë vjetë ka bodë dhe që ka shumë. Gjashtë të mëtë vjetë, për hëna. Një kërë sot, me gjeshtëm e ditë, në delë botë, djetarë, hoxë, fletë. Veshtë një liber me shku, gjeshtëm e djetë. E sa ka bëhet dje, me di sa ka bëhet të... Jete i ka shku. Tho, gjdoja ditë që i kom shkru në këtë liber, i emla, i kom fal dyrë rekate, e kom shku. I emla, dyrë rekate, e kom shku. Parëmna, 7.000 her është la, e sa arë 14.000 rekate i ka fal, Për një livrë me shua për. Katë tërmë të mire ka ote. E matematikë thjesht, a është është shtatëmi adithë. Shtatëmi e dyqë në sajnë, për rëmështës shtatëmi. Për gjdo adithë ka dyre ka ote saj bjenë. Sa kalutë Allahun gjellën gjelalu, O Allah, Allah japëm sukses, O Allah, ndihmam, O Allah, mundësëm e kune sakt, O Allah. Imam Bukhariur Rahimullatu. Kore ka përfëndu, këto theme, këto gjitha, është kështi. Mi për më një vend, dhe më thonë, normalit njeri kër bëhtë i famëshëm, kërët me ndikem, kërëdoj njerëzit, shtohën edhe, zdiqarat, shtohën, apësa. Jo, kërët njerëzit e bajnë, apo sukses e ndikujtë, jo, kërët njerëzit gëzohën, jo, jo. Njerëzit e sinqartë, njerëzit e rëndomë, e dojnë njerën e mirë, e dojnë, se pë o ko konkurrent ko ti je nuk e doin afto çfarë ka pas sa ima buharirë mulla edhe ka qenë me një vend duke sqegur ti çka ja kanë bënë pyetën i test të kanë bënë a është përgjigj afto por os përgjigj shumë preciz dhe shumë me kujdes pyetja kanë qenë shumë provokative për. edhe kanë marrë kanë përhap mediumet asoj kuë mediumet asoj ku kanë qenë njerëz të caktuar që kanë pas ndikim me kanë shpërhapë A, më po dhote Bukhari ju, kësërë të pojë, a, oh, bëhë këpune madhe. Edhe ka fëndu njëzë me ljargu për ti, ja, paske debiju, paske imam Bukhari ju. Par më, është për unë, apë ta. Edhe është të largu për njëzëve, edhe është finë venet ti në Bukhara. Kër është ty, atje, e kam pritë njëzë ati venet, se, tëmë, kjo, kjo, që po flasë, ka që në kitë pjesën e madhe, të sitë, të Bagdadi, Edhe Bukhariu ka vendos më këthin vend vetëm. Kërë këthin Bukhara, e kam prit njerështë me pritit madhe, djetar jone, e për venit tone, e kam pritit shumë. Edhe Bukhariu ka, fillu, ka vazhdu me spjegu hadithet, ka vazhdu me spjegu fene me një gjami. U dhejtë që ati vene, u dhejtë që i princ i madhe, që ka posë në ndikeme, ka posë mështet, E ka thiri ma në Bukarin të ahon, te mësë e i dishëm dhe mësë e njëri që e ki t'i dhije, e ki t'o libra, ti me armë palatë të ahonë, që i ka ti me armë palatë të ahonë, e me imësuf mi të mi. Në atë ku, i në thash, me pasë hadithë, këmë bëjegjim me vjerë. Se ka ne e bë gjithë kujtë hadithë, në fëmë. Nuk i ka në mësutë gjithë kujtë me të të të hadithë, nga se o është me peshë shëbukon bajgi formume sigurte kështu më radh. Edhe jet kan vrapu mas dietarve, kan gojt. Ky bot, hajde te ona vop. Ema Bukuri kan kan te dia shkoat, dia nuk shkan do. At kuptoj, derse si është në xhami. Don marr djalët vjen. Amone ekstra ders tyn pallat me bos bajato. As nuk e në çmer diena më. O kenor. S's pun, me di mansi. Semetor ty ajje. Se se vjen djollet në gjemi? Ketë mi vin që to, përse mi da kështë, përse mi da kështë? Përse mi da kështë, përse mi da kështë? A daj, dhe më alë në dërës që ku e dhe irëse, përse. A me ekstra dërës ty me të bo, ekstra me të muti, përse e me ta bukit, përse? E ka rëmë ka një ozvija, nuk e një që me i dijen e për nërës. E dhe a i ti i farti i vjen rëndë këpun, që në shpo vjen e edhe njerështu me pare, normal, me interes. A, kjo është taj që kanë përzonë për tjetë, a kjo këtë të të kanë shpijë për të. Edhe dëmonë, fillan rëmuj, fillan prapë, dëmonë, sëpërë e madhe për imanë Bukhariu, ne himullar. Edhe largohet, për i venit i Bukhara, largohet me një venit pak ma lërë, afer venit të qurë Samarkand. Samarkand nuk veni madhë në atë ku, me i masë i Bukhara. Po, në Samarkand nuk mërinë, mërin, mërin fshatë ofër Samarkandit të avtën që është pjesë e atë një shtetët që i përmënë me Uzbekistanat e që atje ka që i nërën një ku atë, atë të ja bojnë një fthjesë atë Samarkandit të avtën, të i djetëtari madhë përse venit nuk do në të ajde të kontëna edhe dhe më thonë imam Bukariju para se marë këtë fthjesë leodhët shumë, nuk është latën leodhët njëri që i po sti pa fashion më akuzuov për akuzatronat. Nuk ka ka let kët punën, thonë. Kem pa për shembu Meriem jaleh selam ato. A ka shenë pastor? Mi pa negulendëshme, më thon ti e ke e ke e ke njollosur moralin tën. Ti je pa moralshme. Ronë kjo. A dhe Meriem ka thonë ja aleh teni mit to qabl hada. Sigurisht, më dek për akaqoj. Hiq më vin me dek, se më ndod kjo. Ra në kapën. Nuk ka letë njëri ndeshëm e i pafajshëm e që tani ai do i ka shku në ndëshmërinë pasrtimesh ku më akuzuan, nuk ka kanë atë punë. Që njerëz që e ndëyt me on Hain, ai skuqet për këtë punë. Po. Me on ti e ke, çe ke vrojë, çe muaj, ai që të skuqet apo. Ama njerëz që kusho fortë mërzitë, ai des pikëza më bën për këtë punë apo. Imam Bukhariu, këtë prove ka prejtu shumë rrënëm, shumë rrënëm. Sa që aj nga shëshirush të afrë që ka pasat e kumëni një natë të thonë, një natë të kumëni të thonë, o zotë jemë, mu kanë gushtu jetëa, mu kanë gushtu dënjoja, fëkë bidni e lejkë, merëm të tejozatë atë, që të ka bodoha atë. Sa të nuk ka shku në një mujdit, edhe, dhe më honë, ka vendosë Bukhariu, rahimullat, ve skuça aty ku kan thirr Samarkand me prap diën prap edhe pse ka qenë i smut ka qenë i lodhur nga kjo spruvë s'ka qenë i vjetër kët kohë 60 vjet i ka mos ea duke hipur në deve thotë zbretuni se jam i lodhur nuk puni më mirë zbretuni e kanë zbretë kanë shtruar edhe kavdek rahmetullah alejton në natën e bayramit apo masi ka prondur Amazoni masi iftarit nesër më ka qenë ka qenë ditë xhumakur kavdek nesër më ka qenë ditë shtune dita pare Bajramit, bitin 256 hegjiri, në moshin gjeshtë të djiveqare, ka andru jetë Imam Bukhariu, rahim e Allah, apta. njën nga djetarët asë e kohë, të nëzërë, ka pa ondër qatë natë, në nëmashë, në nuk në bëshetimi në ondra, poj, edhe ondër të janë i tregusë, nuk ka bashkë mund një ru, atë, e kumpan ondër, pegamberin, sallallahu alësallem, të dyrët e gjenetit, apta, me sahabet e ti, duke prit i thash, ja Rasul Allah, kërë djetarit, për këmpo andor, për, i thash, o, dyrguri Allahot, që ka jetu prit ti, me këta shokre tu, të gjeneti, përpresim me ardë Muhammed i ben Ismaili Bukhari, përpresim për me ardë Bukhari, përzem për, për të aptën, të ta njët e ka që duke mbrojt përgjambërin, sa samë, duke mbrojt sahabët, dinë e zotit, dhe edhe Allah e ka ndërru që, thua që, dhe mënë, kur ka vdikim, a Bukhari, pë Me ditë e me ditë njerëz ka shkuar më marr erë të mirë tek varri i Imam Buhariut rahimullahu ta. Sa më ka dëshmëndëru me drugjë që çanije që, që keni shojt. Çani që, që s'e keni dorë, keni fol këtu për të, çore kush është këni ratë. E ka ndërua Allah të bardhën. Edhe juish juish ndatku. Po ditë sot të mos sot njerëz çelimçi ka pas ka vol për Buhariun rahimullahu. Ke ajë të drejtë, ke ajë ka shku, ke ajë kan humb. Gjithë tha projektit për më e, devalu Buhariun kanë dështuar dhe kanë më dështuar. Imam Buhariu, rahimehullah, një i madh ja i ummetit, e ja dorë musliman. Ka i muslimanit dhe Imam Buhariun. Kurtë pranë Buhari, kaje dojnë. Libri i tij sa i është Allah i pari, pa konkurrencë, thonë. Ne libate koleksionin e haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ky njëri madh, tash ka vdekur në moshën 62 vjeç, duke lënë pas vetë një trashëgimi më të vërtetë të madhe, një dijet të madhe që edhe sot shiko në, në këtë vend sollargina Pejveni ti e sa lërgjene nga kohë e ti, të flasëm për libët që e e ka bërë. Nda i libët që të flasëm të nejë për ta, e të libët që ka shumë iman Bukhariur Rahimullah, e dhe bullë mufrat. E për libët në flasë, shum, shum të flasëm i shumë takim në arshumë, po kështë të një përmjede shumë shumë shumë shkurtë, në sot me të regu për këse, kështë iman Bukhariur Rahimullah. Allah u gjallewala i mshirov të lem e janë sakrifikua, janë përpjek që me përcilë finë Allah të Zotë i pagu më të njëra. Korë që nga ka mësu, e nga ka përcilë finë Allahu e bëgatëvë me gjënetë, e nga mëzotë Allah të neve të jemi përcilë se duhet të fejtë së Allah të gjithë dhe uala, stabil, gjithë dhërushëm, durimtarë, me përcilë të utje flakadanin që e ka dhezë peganberis me shpadën që Allah i a dhamë. Kaqë për këtë të kemë së Zotë ndëroftë, ne të ke